В руху, поти йдуть, як машина, та хай лише стануть, то вже їх не двигнеш з місця. А невже ж офіцери не люди? Їх також кожна кісточка боліла. Тому-то раді, що не потребують журитися королем. Клалися коло своїх відділів денебудь на голій землі і дивилися на небо. Літня українська ніч оп'янювала їх. Дніпро розказував казки забутих днів, шуміли ліси на другому боці» а від широких степів пахущі сонзілля повівали. Хвилиною ще вчувався гамір недавньої битви. Гули гармати стогнала земля, але звуки ті тихли, образи леняли, і думки розпливалися, мов, у нірвані. Хай буде, що хоче. Вони щасливі, що сплять. Аж ранок своїм сліпучим світлом розбудив їх. Левенгаут зірвався перший. Побіг до Кройця, і обидва взялися уставляти батальйони. «Скорше, діти, скорше!» – укаував Левенгаупт. «Кожної хвилини може чорт ворога наднести». Люди, позіхаючи, протирали очі, і не раду підно Дійсно, кожна кісточка боліла, в голові млин, крижи, наче хто переломив. Хто скинув чоботу, не міг узути, бо ноги понапухали. Сорочки поприлипали до тіла, рани, що вночі легенькою плівкою позатягалися, Кривавилися тепер наново. «Діти, скорше! Ради Бога, скорше!» – кричав Левенгаупт. Аж тут Кройц прискочив до нього. «Зайви наш поспіх, генерале, бо ми вже спізнилися, бачите?» і показав рукою на північ. Левенгаупт глянув. Там, на виднокрузі, ніби ліс за одну ніч виріс і сунувся з горбів долину. Перед ним курява летіла, в у куряві мерхтіли вістря списів і сяли двоголові вірли на солдатських шапках. Меншику, меншику, зелунало кругом. Шведи ставали, хапали зброю, кожен шукав свого батальйону, бо тільки там почував себе безпечнішим. Та чомусь і то знайти було важко. Перекликалися, сурмили, давали прапорами знаки, не помагали. Зчинився заколот, якого ніяк не можна було вгамувати. Король від'їхав, не полишивши планів. Левенгауфт не встиг зробити того, що король занедбав. Тепер усі бігли до нього, питалися, що мають робити, де стати, куди йти. Він наскоро давав накази, зміняв, посилав нові безголов'я. А тут задуло, заторохтіло, загриміло, меншиком у тисячу бубнів на розбити казав, щоб настрашити ж буцімто у нього велика сила війська. Хитрий підступ придумав, а Голицин казав своїм людям позлазити з коней і провадити їх за уздечки. Це здалеку подвоювало його сили. Шведи гадали, що там другий корпус іде. Полковник Дукер прискочив до Левенгаупта. «Генерали, боротьба безвиглядна. Жаль тратити людей». Влучив в найболючіше місце в Левенгаупта, який на жовнірів дивився, як на своїх синів, і закитався старий полководець. З одного боку королівський приказ, щоб армію цілою провести у степ, а з другого – страх, що тисячі згинуть у нерівному бою і що їх смерть упаде на його совість. Навіть над Дисною не бачив себе у такій скруті. «Так що ви гадаєте?» – спитав дрижучим голосом. «Здаватися?» «Пислати до Меншикова парламентарів?» – відповів Дукер. «З чим?» «З умовами миру без проливу крові». «Не гадаю, що прийняв, але пробувати можна. За той час може наші отямляться». «Покличте командантів». Прибігли і на швидку зробили воєнну раду. Стояли на тім, що битва неможлива, бо кілька тисяч людей покалічених, а решта перетомлена, голодна і без пороху і куль. Це була б найзвичайніша різня, за яку вони не хочуть відповідати. А якщо ворога менше, ніж ми гадаємо, може навіть менше, заважив Дуглас. Та його закричали, хоч би тільки і кілька тисяч, так вони ситі і здорові, мають муніцію, а ми що? Посилаємо парламентарів, поки Менщикову не почне битися. Поїхали генерал Кройц, полковник Дукер, підполковник Травтфетер і капітан Дуглас. Менщиков відповів коротко – капітуляція, видача оружі і полон. Такої тяжкої відповіді, сказав Кройц, ми не сподівалися і без рішення нашого вождя, який відповідає перед королем, не можемо дати нашої згоди. Менщикову не сміхалася битва. У нього і в Голицина було війська 1010 злишком – і воно було не менше втомлене, ніж шведи, бо меншиков гонив своїми людьми, як псами. Не знаючи про розглядді в шведській армії, він боявся, що битва може некорисно скінчитися для нього. Левенгалпт – це не будь-хто. Тому, подумавши хвилину, заявив великодушно. «Щоб дати доказ, що не бажаю собі безпотрібного проливу крові, годжуся, щоб один з панів поїхав до свого обозу по вирішенні цього важкого питання, і поки він не вернеться, не почну бою. Інше, панове, залишаться у нас поки що як гості. Поїхав Дукер, а Круйц з товаришами остався у Менчикова. Левенгаупт, почувши відповідь Менчикова з кам'янів, земля захиталася під його ногами. ж гірше від лісної, бо соромніше. Ні, панове, ні, на таке ми не підемо. Класти зброю і перейти за Дніпро – це те, на що ми могли б згодитися. Але 13 тисяч людей давати в полон? Що собі Меншиков гадає? Щоб собі Меншиков і не гадав, відповіли йому офіцери, нам треба прийняти його умови, бо ми не можемо битися. Хто? З чим? І як? Перше мусили б ми з глуздів збитися, щоб починати таку безвиглядну битву. А що казали Кройц, Травтветер і Дуглас? Звернувся Левенгафт до Дукера. «Не знаю», – відповів Дукер, «бо при меншикову було питати». Левенгафт учепився тих слів, як останньої дошки рятунку. «Бачите, панове, ми не знаємо, чи Кройц і його товариші годяться на таку соромну капітуляцію. Як же ми можемо до них рішати?» «Тут не про них діло, а про долю армії», – почулося в гурті. «Хай армія рішає». «Хай рішає армія», – підхопили інші. «Спитаємо наших людей». «Про мене?» – махнув рукою Левінгафт. «Хай армія рішає лукера до полків спитатися, чи вони хочуть битися, чи йти в полон». Три полки заявили рішуче, що вони будуть битися на смерть і життя, а здаватися не бажають. В інших голоси були поділені, але все ж таки багато було за боротьбою, а проти соромної капітуляції. Прийшла черга на Альбеділюву роту, зложену у самих загартованих в боях людей. Сиділи на землі читали молитовники або співали псальми. «Чому це нас питають?» – відповіли. «Це передше не лучалося. Почуємо бувало вперед і йдемо, не питаючися куди і по що. Наша річ – слухати свого вождя. Ми – вояки. Що нам прикаже вождь, те й зробимо. Недалеко від Альбадільової роти стояли козаки і запорожці. Мручко з ними».